Студія Койко. Найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став подобайки. Пауло Коельйо, Хіппі, Частина 3. Яка радість бути там, стрибаючи, плигаючи, співаючи на всі груди, наслідуючи цих людей, що вдягаються в оранжевий колір. Калатають у китайські дзвіночки і, здається, перебувають у мирі з життям. Ще п'ятеро дівчат вирішили піти з групою, а поки група крокувала вулицями, приєднувалось іще більше людей. На кожному кроці він повертав голову, щоб побачити, чи голандка й далі слідує за ним. Він не хотів втратити її. Обоє зблизилися через якусь незбагненну загадку, що потребувала, аби її зберегли. Так, вона була там, на безпечній відстані, уникаючи бути впізнаною монахами або учнями монахів, і щоразу, як їхні погляди схрещувалися, вони сміхалися одне одному. Вузол зав'язувався й міцнів. Вона згадала дитячу казку. Флейтист із Гамельна, у якій головний персонаж, аби помститися місту, що пообіцяло заплатити йому і не зробило цього – Вирішив зачарувати дітей і вивести їх геть далеко силою своєї музики. Це відбувалося і тепер. Пауло перетворився на дитину, й танцював посеред вулиці, що геть різнилося від років, які провів, занурений у книги з магії, виконуючи складні ритуали і гадаючи, ніби наближається до справжніх аватарів. Чи воно так, чи ні, але танці й співи теж допомагали досягти того духовного стану. Від багатократного повторення мантри і скакання він почав входити в стан, коли мислення, логіка та вулиці міста вже не мали великого значення, голова була геть порожньою, і Павло повертався до реальності в ряди годи, аби пересвідчитися, чи Карла супроводжувала його. Так, вона була там, і було б дуже добре, якби залишалася в його житті ще надовго, хоча він познайомився з нею ледве три години тому. Він був певен, що те саме сталося з нею, інакше б вона запросто могла покинути його ще в ресторані. Чоловік уже краще розумів слова Крішни до воїна Арджуни перед битвою. Це не цитата з книги, але в його душі звучало так. «Борися, бо ти перебуваєш у гармонії з усесвітом», з планетами, з сонцями, що вибухають, та зірками, що зменшуються і згасають назавжди. Борися, щоб виконати своє призначення, не думаючи про вигоди чи прибутки, про втрати чи стратегії, про перемоги чи поразки. Шукай винагороди не собі, а найвищій любові, яка нічого не дарує, крім короткого контакту з космосом, і для цього вимагає найповіднішої відданості, без сумнівів. Без запитань, любові заради самої любові є нічого більше. Любов, яка нікому нічого не винна, не зобов'язана, яка просто радіє існуванню і можливості проявитися. Валка прибула на дам і почала кружляти площею. Пауло вирішив зупинитися тут, дати можливість дівчині, з якою він зустрівся, повернутися до нього. Вона здавалася іншою, розслабленішою, ніби задоволеною його присутністю. Сонце вже не палило, як раніше. Навряд чи він знов побачить дівчат з оголеними грудьми. Але, як завжди, з усіма його передбаченнями відбувалося протилежне. Обоє помітили потужне світло зліва від місяця, де сиділи. І через повну бездіяльність вирішили піти побачити, що відбувається. Рефлектори освітлювали модельку геть голу з тюльпаном, який заледве прикривав її сором. За фон правив обеліск у центрі даму. Карла запитала в одного з асистентів, що то є таке? Реклама, замовлена департаментом туризму. І оце та Голландія, яку ви продаєте іноземцям? Голі люди прямо тут? У місці? Асистент відійшов, не відповівши. У цей момент сесія зупинилась. І Карла рушила до іншого асистента, доки гримерниця сходила на сцену, щоб підрештувати праву грудь модельки. Карла повторила те саме запитання. Злегка приголомшений тип попросив не заважати, та дівчина знала, чого хотіла. Здається, ви напружені. Чим саме стурбовані? Освітленням, освітлення швидко зникає, і невдовзі дам буде у темряві, відповів асистент бажаючи вивільнитися від цієї прояви. «Ви не тутешній, чи не так?» «У нас осінь щойно починається, і сонце ще буде світити до сьомої. Крім того, я маю владу зупинити сонце». Асистент витрішився на неї. Вона домоглася того, чого хотіла, привернути увагу. «Для чого ви робите рекламу з голою жінкою, яка тримає тюльпан перед соромом? Отаку Голландію ви хочете продати світу?» Відповідь була роздратованою, але стриманою. «Як у Голландії. Хто вам сказав, що ви в Голландії? Країні, де вікна в будинках завжди виходять на вулицю. Низькі, з мережевними фіранками. Аби всі могли бачити, що відбувається всередині, і переконатися, що ніхто не грішить, а життя кожної родини...» Це розгорнута книга? Ось Голландія, дівчина країна охоплена кальвінізмом, де кожен є грішником, доки не доведе протилежне, гріх оселився в серці, у думках, у тлі, у почуттях, і лише благодать Божа може врятувати декого, не всіх, тільки обраних. Ви тотешні ще не зрозуміли цього? Він запалив сигарету і продовжив, бачачи, що дівчина щойно така зрозуміла тепер здавалася переляканою. Це не Голландія, Юнко. Це Амстердам із повіями у вікнах та наркотиками на вулицях, оточений невидимим санітарним кордоном. Горе тим, хто наважиться винести ці ідеї за межі міста. Вони не тільки отримають поганий прийом, але не знайдуть собі номера в готелі, якщо не будуть належно одягнуті. Ви знаєте про це чи не знаєте? «Тоді будь ласка, відійдіть і не заважайте працювати». Але відійшов якраз він сам, лишивши Карлу з таким виглядом, ніби кулаком попитця одержала. Пауло спробував заспокоїти її, але вона пробурмотіла сама собі. «Отак воно і є. Він має рацію. Так і є. Як це? Хіба?» Пригордонник носив сережку. «Існує невидимий мур довкола міста», – відповіла вона. Вам хочеться подуріти, тоді ми знайдемо місце, де кожен може робити майже все, що заманеться, але не переходячи межі, бо буде заарештований за наркоторгівлю, навіть якщо лише сам споживав, а дівчина за відверту нецнотливість адже треба носити бюстгальтери, бути соромною та високоморальною, інакше ця країна ніколи не рухатиметься вперед. Пауло був дещо здивований. Вона зібралася йти. Зустрінемось тут о дев'ятій вечора. Я ж обіцяла повести тебе послухати справжню музику і потанцювати. Та ну, не треба. Так і треба. Не втікай, бо чоловіки ніколи не залишали мене в дурнях. Карла мала сумніви. Шкодувала, що не взяла участі в отих танцях і співах на вулиці. Тоді більше б наблизилася до нього. Але зрештою, такими і є ризики» на які мусить наражатися кожна пара. «Пара? Я живу з вірою у все, що мені кажуть, і врешті завжди розчаровуюсь», – звикла чути вона. «У тебе так не бувало?» «Звісно, бувало, та у 23 роки вже вміла непогано захищатися. І єдиний вихід, якщо не вірити людям, це перетворитися на того, хто завжди живе захистом, нездатний кохати, приймати рішення. Завжди перекладаючи на інших провину – за кожну помилку, яка радість від такого життя? Усі, хто вірить у себе, так само вірять в інших. Бо знають, що коли будуть зраджені, а таки ж будуть, таке життя, здатні помститися. Але життя цим і приємне, нараженням на ризики. Нічний клуб, до якого Карла його запросила з промовистою назвою «Парадізо», був насправді церквою. Храм XIX століття, первинно побудований для потреб місцевої релігійної спільноти, яка вже в середині 1950-х років помітила, що не здатна привабити багато людей, попри те, що була таким собі варіантом реформованого лютеранства. У 1965 році, через проблему коштів на отримання, останні парафіяни вирішили покинути будівлю. Два роки потому вона була зайнята хіпі, які знайшли там у центральному нефі чудове місце для дискусій, дебатів, концертів та політичних заходів. Через два роки поліція їх вигнала, але місце й далі пустувало, і хіпі повернулися ще більшим числом. Тож влада мала або застосувати силу, або залишити все, як є. На зустрічі між представниками волохатих розпусників та бездоганно вдягненим муніципалітетом вирішили дозволити встановити сцену на місці алтаря за умови сплатити податків з кожного проданого вхідного квитка і дуже обережного ставлення до вітражів позаду. Податки, ясна річ, ніколи не були сплачені. Організатори завжди доводили, що культурні заходи – збиткові. Та нікого воно, певно, і не обходило. І про друге вигнання теж не йшлося. Вітражі завжди отримувалося в чистоті. Будь-яка маленька тріщинка одразу реставрувалася свинцем та кольоровим склом, що виявляла славу й красу царя-царів. Коли відповідальних питали, чому вони так дбають про це, ті відповідали – тому що вони красиві – і треба було праці, щоб їх вимислити, витворити і установити на місце. Ми тут показуємо своє мистецтво та поважаємо мистецтво наших попередників. Коли вони війшли, люди танцювали під музику одного з класиків того часу. Через височенну стелю акустика була не з найкращих. Та яке це має значення? Хіба Паоло думав про акустику, коли співав Харе Крішна на вулицях? Найголовніше було геть інше. Усі всміхалися, розважалися, курили, обмінювалися поглядами, звабливими чи просто захопливими. У ту пору ніхто вже не вимагав платити за вхід чи податків. Префектура дбала не стільки про дотримання закону, скільки про опікувану власність, яку тепер доглядали таким чином. Здавалося, Гола жінка з тюльпаном на Соромі була не єдиною в перевтіленні Амстердама на столицю певного типу культури. Хіпі відтворили місто. І, на думку Карли, майже всі готелі були зайняті. Кожен хотів бачити отеплем'я без вождя, про яке розказували. Брехливо, звичайно. Нібито дівчата завжди були готові зайнятися любов'ю з першим ліпшим. Голландці розумні. Ще б пак, ми вже завоювали цілий світ, із Бразилією включно. Вони піднялися на один з балконів, які оточували центральний НЕВ. Диво відсутності акустики дозволяло трохи поговорити. Гочнюща музика лишалась у нозу і не заважала. Та ні Пауло, ні Карла не хотіли розмовляти. Вони перехилилися через дерев'яні поручні і почали розглядати, як люди танцюють. Вона запропонувала зійти і приєднатися. Та Пауло сказав, що єдина музика, під яку він і справді вмів танцювати, це Хари Крішна, Хари Рама. Обоє засміялися. Запалили одну сигарету на двох, і тут же Карла подала комусь знак. Крізь дим він зміг побачити ще одну дівчину. «Вілма», – представилась та. «Ми вирушаємо до Непалу», – сказала Карла, і Пауло розреготався. Вілма злякалася такій новині, та не видала своїх емоцій. Карла попросила дозволу поговорити зі своєю подругою по голландськи, і Пауло знов почав розглядати, як там, унизу, танцюють. Непал? Значить, дівчина, яку він недавно зустрів і якій, здавалося, подобається його компанія, збирається незабаром поїхати. І вона сказала Вирушаймо, ніби мало компаній для такої пригоди. У таке далеке місце квиток мав коштувати цілого статку. Пауло закохався в Амстердам, але знав причину. Він не був сам. Йому не треба зав'язувати розмову ще з кимось, бо вже знайшов приятельку, з якою готовий мандрувати всіма тутешніми місцями. Сказати, що він почав закохуватися в неї, було б перебільшенням. Але темперамент, як у Карли, він обожнював. Вона точно знала, куди хоче потрапити. Але вирушити в Непал? З дівчиною, яку навіть проти своєї волі врешті-решт мав би оберігати і захищати. Саме так його виховували батьки. Це було поза його фінансовими можливостями. Він знав, що йому треба зрештою покинути це зачароване місце. І його мета, якби це дозволила тамтешня митниця, площа пікаділі й ті люди, що також прибували туди з усього світу. Карла й далі розмовляла зі своєю подругою, а він робив вигляд, що дуже зацікавлений музикою. Саймон і Гарфункель, Бітлз, Джеймс Тейлор, Сантана, Карлі Саймон, Джо Кокер, Бібі -Бі Кінг. Нескінченний перелік, який зростав щомісячно, щоденно, щогодинно. Ще в нього завжди була та бразильська пара, яку він зустрів удень. день – що могла б звести його з іншими людьми, але ж хіба можна дозволити, щоб отаку взяла і поїхала геть та, яка заледве встигла ввійти в його життя. Він почув знайомі акорди «The Animals» і згадав, що попросив Карлу відвести його в дім Висхідного Сонця. Кода композиції наганяла страху. Він знав, про що йдеться в тексті, та ясно чутна небезпека приваблює і причаровує. «О, мати, скажи дітям, не робить, як оце я, провести грішний ниця життя в домі висхідного сонця». «Натхнення прийшло зненацька», – пояснювала Карла Вільмі. «Як добре, що ти себе контролюєш. Могла б занепастити все». «Не пал?» «Так, тому що одного дня я стану старою, товстою, зревнивим чоловіком, дітьми, які не дають мені дбати про себе». Роботою в конторі, повторюючи щоденно ті самі речі, і зрештою звикну до цього, до рутини, до комфорту, до місця, де мешкаю. Я завжди можу повернутися до Роттердама, завжди можу породіти дивовижні допомозі з безробіття або соціального страхування, які дають наші політики. Завжди можу стати президентом Shell або Philips або United Fruit, тому що я голландка а вони довіряють лише землякам. Але поїхати до Непалу? Зараз або ніколи. Я уже старію. У 23 роки? Роки минають швидше, ніж ти думаєш, Вілмо. І я раджу тобі зробити те саме. Ризикни зараз. Коли ще маєш здоров'я і відвагу. Ми обидві згодні, що Амстердам – це місце нудне-нуднюче. Але вважаємо так, бо звикли до нього. Сьогодні, коли я побачила цього бразильця, і його сяючі очі. Збагнула, що нудна сама. Я не помічала вже красу свободи, тому що звикла до цього. Вона подивилася вбік і побачила Пауло із заплющеними очима, заслуханого в «Stand by me» і продовжила. Отже, мені знов треба відкрити красу. Не більше. Розуміти, що хоча б одного дня і повернуся. Ще є багато речей, яких я не бачила і не зазнала. Куди піде моє серце, якщо я не відаю ще багатьох шляхів? Якою буде моя наступна мета, коли я ще не вирушила звідси, як мало би? На які пагорби я здіймуся, якщо не бачу жодного мотуза для страховки? Я приїхала з Роттердама до Амстердама з цією метою, спробувала спонукти кількох чоловіків вирушити в уявні дороги, сісти на кораблі, що ніколи не пробувають у порти, здійнятися до неба без меж. Та всі відмовлялися. Вони лякалися мене або невідомої мети. Та сьогодні я зустріла цього бразильця. Незважаючи на мою думку, він вирушив вулицею, співаючи Харе Крішна, її танцюючи. Я бажала зробити те саме. Та побоювання показати себе сильною жінкою мене зупинило. Тепер я більше не вагатимусь. Вілма й далі не надто розуміла, чому Непал і як він допоміг Карлі. Коли ти підійшла і згадала про Непал, я перечула, що це такий здійсненний річ, бо в ту же хвилю помітила, що він виказав не просто здивування, а страх. Певно, богиня надихнула мене сказати це. Мені не так тоскно, як уранці, як цілий тиждень, коли я навіть сумнівалася, чи буду спроможна втілити в життя цю мету. «Ти давно маєш цю мрію?» «Ні, вона почалася з вирізки з однієї альтернативної газети. Відтоді це не виходить у мене з голови». Вілма збиралася запитати, чи вона викурила багато гашишу протягом дня. Та якраз підійшов Паоло. «Ходімо, потанцюємо», – спитав він. Вона взяла його за руку, і вони спустилися разом до центрального нефа церкви. Вілма застигла, не знаючи, що робити їй, та це було ненадовго. Щойно її побачило одну, хтось уже підходив та зав'язував розмову. Тут усі балакали з усіма. Коли вони вийшли в легенький дощ і тишу, у їхніх вухах гуло від музики. Треба було кричати одне до одного. «Ти будеш тут завтра?» Буду на тому ж місці, де ти знайшов мене уперше. Потім мені треба йти туди, де продають автобусні квитки до Непалу. «Знову? Непал? Автобусні квитки? Можеш поїхати зі мною, якщо хочеш», – сказала вона, ніби роблячи йому велику ласку. «Але я хотіла тебе повести на якусь прогулянку поза Амстердамом. Ти вже бачив вітряки?» Вона сама засміялася зі свого запитання. Отакою решта світу уявляла собі її країну. «Сабо, вітряки, корови, вітрини з проститутками». «Зустрінемося на звичайному місці», – відповів Пауло напівтужливо і напівзадоволено, тому що вона, цей взірець краси, з квітами у волосі, у довгій спідниці, корсеті, вишитому дзеркальцями, дбайливо зачесеним волоссям, ароматом пачулі, сама досконалість. Хотіла знову з ним зустрітися. «Буду тут десь у першій годині, маю поспати трохи», – але ж ми збиралися сходити до якогось дому висхідного сонця. Я сказала, що покажу один, але не те, що піду з тобою. Вони пройшли менше двохсот метрів до якогось завулка, де були двері без жодного напису, і не чулося ніякої музики. Наприклад, тут. Хотіла б дати тобі два напучення. Вона подумала спочатку про слово «порада», та це був би найпомилковіший у світі вибір. Нічого звідти не винось. Поліція, якої ми не бачимо, спостерігає з одного із цих вікон, хто відвідує заклад і, як правило, обшукує тих, хто виходить. І той, хто виходить звідти з якоюсь річчю, потрапляє прямісінько до в'язниці. Пауло згідно кивнув і спитав, яким же є друге напучування. Не спробуй. Сказавши це, поклало йому поцілунок на губи, невинний поцілунок який обіцяв багато, але надавав нічого, повернулась і попрямувала до свого готелю. Пауло лишився там сам, питаючи себе, чи повинен був увійти, чи ні. Мабуть, було б краще повернутися до свого нічлігу і почати припрасовувати на куртку металеву аплікацію у формі зірки, яку купив цього вечора. Однак цікавість була сильнішою, і він рушив до дверей. Вузький коридор із низькою стелею погано освітлювався. У кінці голомози чоловік з написаним на обличчі досвідом у поліції, поглянув на нього згори вниз. Славозвісний фейс-контроль, коли оцінюють наміри, рівень нервозності, фінансовий стан та професію людини. Він запитав, чи в Пауло є гроші, аби тратити. Так, але він не збирається, як на митниці, показувати кількість. Чоловік повагався хвильку, але дозволив пройти. Певно, турист. Туристів таке не цікавить. Кілька людей лежали на матрацах, розкиданих по підлозі. Інші притулялися до стін, пофарбованих у червоне. Чому він тут? Щоб задовольнити хворобливу цікавість? Ніхто не розмовляв і не слухав музику. Уся його хвороблива цікавість задовольнялася лише близьком або браком близько. В очах усіх довкола. Він спробував заговорити з хлопцем свого віку, зів'ялою шкірою і з якимись слідами на лиці і на голому торсі, ніби його покусала якась комаха, і він чухався до роз'ятнення і почервоніння. Зайшов інший чоловік, який здавався на 10 років старшим, ніж більшість юнаків на вулиці, та, мабуть, був того ж віку. Він здавався принаймні в той момент єдиним притям'я, Невдовзі він буде вже в іншому світі, і Пауло підійшов до нього в надії довідатися трохи більше, ніж просто одна фраза для книжки, яку збирався написати в майбутньому. Він мріяв стати письменником і вже заплатив надто високу ціну за це – госпіталізації до психіатричних клінік, ув'язнення й тортури, утрата юнацького кохання, бо тій дівчині мати заборонила навіть наближатися до нього. Зневага однокласників, коли ті побачили, що він став одягатись інакше. І як реванш – загальні заздрощі, коли він закрутив роман із красивою і багатою жінкою та почав мандрувати світом. Та чому він думав про себе посеред такого занепаду? Тому що мав поговорити з кимось отут. Він сів поряд із підстаркуватим молодиком, який щойно зайшов. Побачив, що в того із собою ложка з вигнутою ручкою і шприц. Явно вживаний уже багато разів. Я хотів би... Підстаркувати молодик піднявся і пересів до іншого кута. Але Павло дістав із сумки щось із 3-4 долари в еквіваленті і поклав їх поряд із ложкою на підлогу. Чоловік із подивом витріщився на нього. Ви поліцейський? Ні, я не з поліції. Навіть не голландець. Я хотів лише... «Ви журналіст?» «Ні, я письменник. Саме тому я тут». «І які книжки пишете?» «Поки жодної. Спочатку маю дослідити». Той глянув на гроші і знову на Пауло, сумніваючись, що такий молодий уже щось пише. Хіба для газет, які були частиною невидимої пошти? Він потягнувся за грошима, та Пауло його зупинив. «Лише п'ять хвилин розмови. Тільки п'ять хвилин». Підстаркувати молодик погодився ніхто ніколи не заплатив йому ні цента за його час відтоді, як він покинув перспективну посаду в одному великому міжнародному банку, спробувавши вперше поцілунок голки. Поцілунок голки, він самий. Ми колемося кілька разів перед тим, як увести героїн, бо те, що називають болем, для нас є прологом зустрічі з чимось, чого ви ніколи не зможете зрозуміти. Вони шепотіли, щоб не привертати уваги інших. Але Пауло знав, що, навіть якби в цей момент у приміщення кинуло атомну бомбу, жоден і не думав би втекти. Але не називайте моє ім'я. Він почав розказувати, і п'ять хвилин минуло швидко. Можна було відчути присутність диявола в тім домі. І як? Яке відчуття? Це не піддається опису, тільки самому спробувати. Чи повірити опису Луріда? та velvet underground, cause it makes me feel like I am a man, when I put a spike into my way. And I tell you, things aren't cute the same, when I'm rushing on my run. And I feel just like Jesus' son. Паула вже слухав Луріда. Цього було замало. Спробую писати, будь ласка. П'ять хвилин минають. Чоловік глибоко зітхнув. Одне око він скосив на Пауло, а друге на шприц. Йому треба було швиденько відповісти і позбавитися настирливого письменника, поки того не вижнуть разом із грошима. Я так розумію, що ви вже мали досвід з наркотиками і переживали ті відчуття, що викликають гашиш і марихуана. Спокій і піднесення, віру у свої сили, бажання їсти і займатися любов'ю. Для мене нічого з цього не є важливим. Це речі з того життя, якого нас навчили. Ви курите гашиш і думаєте, світ прекрасний, нарешті я звертаю увагу на речі, але, залежно від дози, урешті-решт вирушаєте в подорожі, які ведуть у пекло. Ви вживаєте ЛСД і думаєте, чорт забирай, як це я не помітив раніше, що земля дихає, а кольори змінюються щомиті, це ви хочете знати? Це він не хотів знати, але почекав продовження. З героїном цілковито інакше. Ви контролюєте все. Своє тіло, свій розум, свої вміння. І безмежне невимовне щастя охоплює цілий усесвіт. Христос на землі. Крішна у ваших винах. Будда всміхається вам з небес. Жодних галюцинацій, Усе це реальність. Чиста реальність. Вірите? Ні, він не вірив. Але не сказав нічого. Лише кивнув головою. Наступного дня немає похмілля. Тільки відчуття, що ви дісталися раю і повернулися в мерзоту цього світу. Тоді йдете працювати і розумієте, що все це брехня. Люди намагаються виправдати свої життя, здаючись важливими, що хвилини створюючи труднощі. Бо це їм дає відчуття поважності, влади. Ви більше не витримуєте всього цього лицемірства і хочете вернутися в рай. Але рай дорогий, а двері – вузькі. Хто входить – Виявляє, що життя прекрасне, що сонце насправді може бути поділене на промені. Уже немає більше цієї круглої, монотонної кулі, на яку навіть дивитися неможливо. Наступного дня ви повертаєтеся з роботи в потягу, повному людей з поглядом ще більш порожнім, ніж, здається, погляд тутешніх людей. Усі думають, як повернуться додому, приготують вечерю, подивляться телевізор, забудуть про дійсність. Чоловіче, дійсність – оцей білий порошок, а не телевізор. Що далі підстаркувати молодик говорив, то більше Павло відчував спокусу спробувати принаймні один раз. Тільки один раз. І чоловік розумів це. З гашишем я знаю, що існує світ, до якого я не належу. Те саме залезде, але героїн – чоловіче. Героїн – це я. Він каже, що варто жити, незалежно від того, що думають ті, хто ззовні, але має одну проблему. Це ж чудово, що та проблема є. Павлу треба було дізнатися про неї негайно, бо він перебував у кількох сантиметрах від кінчика голки її свого першого досвіду. Проблема в тому, що організм поступово відсуває межу. Я почав, витрачаючи 5 доларів на день. Сьогодні потребую 20 доларів, щоб дістатися раю. Продав уже все, що мав. Зараз лишається жебракування, а після жебракування – крадіжки. Тому що диявол не хоче, щоб люди пізнавали рай. Я вже знаю все, що має статися. Бо так уже сталося з усіма, хто тут сьогодні. Та мені на це байдуже. Цікаво. У кожного своя думка, з якого боку дверей розташований рай. Гадаю, уже збігли п'ять хвилин. Так, ви дохідливо пояснили – і я вам дякую. Коли писатимете про це, не будьте, як інші, які постійно засуджують те, чого не розуміють. Будьте чесними, заповніть лакуни вашою уявою». Обидва вважали розмову завершеною, але Пауло залишався на місці. Підстаркувати молодик на те не зважав. Поклав гроші до кишені, гадаючи, що раз той заплатив, то має право бачити». Він насипав трохи білого порошку в ложку з вигнутою ручкою і клацнув під нею запальничкою. Порошок почав потроху кипіти, її перетворюватися на рідину. Незнайомець попросив Пауло допомогти йому накласти джгут так, аби вена надулася. Дехто вже не має вільного місця, колються в ногу. У тильний бік долоні, та в мене, дякувати Богові, ще довгий шлях попереду. Він наповнив шприц рідиною з ложки і точно так, як казав на початку, уколовся голкою кілька разів у передчутті моменту відкриття згаданих дверей. Нарешті вприснув. І його очі перестали бути тривожними, їй перетворилися на блаженні. Щоб через 5 чи 10 хвилин утратити світло, її застигнути на якійсь точці в просторі, де, як він уважав, мали майоріти Будда... Крішна є Христос. Паоло підвівся Й, переступаючи через простягнених на брудних матрацах людей, намагаючись якнайменше шуміти, попрямував до виходу. Але голомозий охоронець не дозволив йому пройти. «Ви зайшли недавно і вже йдете?» «Так, немає грошей на це». «Брехня! Дехто бачив, як видали кілька банкнот Тедові». Це мало бути ім'я підстаркуватого молодика, з яким він балакав. Ви прийшли сюди спробувати залучити до себе парафіян? У жодному разі. Я лише поговорив з одним чоловіком, і пізніше ви можете запитати його, про що ми розмовляли. Він знову спробував пройти, але тіло велетня заважало. Павло відчув страх, хоча розумів, що нічого поганого не могло статися. Карла знала, що ззовні у вікнах поліцейські спостерігали за закладом. «Один мій друг хотів би побалакати з вами», сказав велетень, показуючи на двір в кінці салону його голосом даючи зрозуміти, що він мав підкоритися. Мабуть, історія з поліцейськими була вигадкою Карли, щоб наснажити його. Бачачи, що немає особливого вибору, він попрямував до вказаних дверей. Не встиг підійти – як їх відчинив скромно втягнений чоловік з волоссям і бакенбардами в стилі Елвіса Преслі. Він увічливо запросив увійти і запропонував стілець. Кабінет не мав нічого спільного з тим, що він звик бачити в кіно. Спокусливі жінки, шампанське, чоловіки в чорних окулярах з якою-небудь великокаліберною зброєю. Навпаки, він був скромний, пофарбований біло Якісь дешеві репродукції на стіні, на столі нічого, за винятком телефона. Прямо над письмовим столом, старовинним, але в прекрасному стані, було величезне фото вефлеємська вежа, сказав Пауло, не помітивши, що вимовив це рідною мовою. Саме так, відповів чоловік теж по-португальськи. Звідки ми вийшли, щоб завоювати світ? Бажаєте випити чого-небудь? Нічого. Серце ще не заспокоїлося. «Гаразд, гадаю, ви людина зайнята», – продовжив чоловік, сказавши фразу, яка нам відповіла ситуації та підкреслювала чемність. «Ми побачили, що ви ввійшли, вийшли, побалакали лише з одним із наших клієнтів і маєте вигляд не перевдягнутого поліцейського, а людини, котра зі значними труднощами змогла дістатися цього міста, і насолодитися всім, що воно пропонує». Пауло нічого не відповів. «Вас не зацікавив і прекрасний продукт, що ми тут пропонуємо. Вас не обтяжить показати паспорт?» «Ясно, що обтяжить. А хіба можливо відмовитися?» Він простяг руку до сумки, припасованої на поясі, дістав документ і простяг типу навпроти. І одразу роздумав. «А що? Як той не віддасть документ?» Але чоловік заледве проглянув сторінки, усміхнувся і віддав. «О, чудово! Небагато країн. Перу, Болівія, Чилі, Аргентина, Італія. Крім Голландії, звичайно. Сподіваюся, ви прийшли кордон без проблем. Без жодної проблеми. Куди ви йдете тепер? До Англії? Це єдине, що йому спало на думку. Утім, він так і не мав жодного наміру розказувати цьому чоловікові, про свій повний маршрут. Я хотів би зробити вам одну пропозицію. Мені треба переправити певний товар. Ви собі уявляєте, який? У Дюссельдорф, у Німеччині. Усього два кг, які легко можна розмістити під сорочкою. Ми купимо великий светр, звичайно. Усі носять светри і пальта взимку. До речі, ця ваша куртка згодиться вже ненадовго. Осінь надходить. Паоло очікував на пропозицію. Ми заплатимо 5 тисяч доларів. Половину в Амстердамі, а другу частину, коли вручати матеріал нашому партнерові в Німеччині. Вам треба перетнути лише один кордон, не більше. І поза всяким сумнівом, це зробить вашу подорож до Англії незрівнянно більш комфортною. Там тешня митниця зазвичай дуже сувора. Як правило, просить показати, скільки грошей у туриста із собою. Це просто неймовірно. Пропозиція була надто спокуслива. Ці гроші дозволили б йому безперервно подорожувати два роки. Нам треба тільки, щоб ви дали відповідь якнайшвидше. Ідеально було б завтра. Будь ласка, зателефонуйте завтра о четвертій вечора за цим номером. Пауло був у незнайомому районі. Не знав, як дістатися центру. Не мав плану міста. Нічого не мав. Звичайно. Обо з виході завжди можна скористатися таксі. Та він хотів пройтися під тою мжичкою, яка скоро перетворилася на справжній дощ. Але все одно, здавалося, не могла змити нічого. Ані довкола, ані в голові з постійними думками про п'ять тисяч доларів. Він питав людей, як пройти до площі дам. Та вони минали його. Ще один божевільний хіппі, що приїхав сюди і не знає, як знайти своїх. Нарешті, одна співчутлива душа, продавець у газетному кіоску, зайнятий упорядкуванням ранкових газет, продав йому план міста і показав на ньому, як пройти. Він прийшов до нічліжки, нічний порт'є засвітив спеціальну лампу, щоб побачити щоденний штемпель, який ставили гостям перед виходом таким собі невидимим чорнилом. Ні. У нього був штемпель попереднього дня. Він прожив 24 години, що здавалося нескінченними. Він був змушений заплатити ще за один день. «Тільки будь ласка, не штемпелюйте зараз, я піду в душ, маю помитися. Бо ж брудний в усіх смислах». Портє погодився і попросив підійти на пізніше, як за півгодини, тому що закінчувалася його зміна. Пауло зайшов до спільної душової де голосно балакали люди. Тоді повернувся до своєї кімнати, узяв папірець із телефоном, що весь час тримав у руці дорогою додому. Знову повернувся до душової, вже роздягненим із паперцем у руці. І перша річ, яку зробив, це розірвав його на шматочки. Намочив, щоб ніхто не зміг більше стулити все докупи, і кинув на підлогу. Хтось обурився. Це не місце, або щось викидати. Он, будь ласка, кошик на сміття під одним із умивальників. Дехто спинився, дивлячись на Неотесу, що не знаю, як акуратно поводитись у загальних місцях. Та він навіть не глянув у їхній бік і не пояснив нічого. Але зробив, що сказано. Хоч уже багато часу так не чинив. І, зробивши це, знов вийшов на дощ і відчув. Так, тепер він вільний, звичайно. Він завжди міг повернутися до того місця, звідки прийшов, узяти іншу карту. Та знав, що з ним більше не говоритимуть. Він мав свій шанс і не скористався ним. Чим залишався страшенно задоволений? Він упав на ліжко, упевнений, що демони забралися геть. Ті сподівалися, що він погодиться і стане ще одним підданим їхнього царства. Йому здавалися смішними такі думки. Зрештою, наркотики вже були достатньо демонізовані, та в цьому випадку люди мали рацію. Але ж смішно. Після того, як він завжди захищав наркотики як спосіб розширення свідомості, тепер же сподівався, що голландська поліція перестане терпіти будь-які будинки Висхідного Сонця. Усіх пов'яже і пошле десь подалі від людей, які хочуть лише миру та любові для світу. Він почав бесіду з Богом чи ангелом, бо не міг заснути. Підійшов до шафи, куди поклав свої речі, відчинив, дістав зошит, де зазвичай записував деякі думки й випадки, але не збирався занотувати все, що розказав Тет. І навряд чи напише про це в майбутньому. Він лише записав слова, які, здавалося йому, були продиктовані Богом. «Немає різниці між морем і хвилями». Коли наростає хвиля, вона зроблена з води, і коли вдаряється об пісок, зроблена з тої ж води. Скажи мені, Господи, чому обидві речі однакові? Де загадка і де межа? Господь каже, усі речі і люди однакові. Це є загадка, і це межа. Коли Карла прийшла, бразилець уже був там. великі темні кола під очима, ніби всю ніч не склепав повік. Або вона воліла не думати про другу можливість, яка б означала, що цій людині не можна довіряти більше ніколи, а вона вже звикла до його присутності і до його запаху. Та що? Ходімо подивитися на один із символів Голландії – вітряк. Він знехотя піднявся і пішов із нею. Вони сіли в автобус і почали віддалятися від Амстердама. Карла сказала йому, що треба купити квиток, Усередині був касовий апарат. Та він зігнорував застереження. Пауло погано спав. Відчував у тому від усього. Потребував відновлення. Мало-помалу сили почали повертатися. Пейзаж був той самий. Безмежні рівнини, перерізані дамбами і підйомними мостами, де пропливали навантажені баржі. Він ніде не бачив вітряків. Та був день. Сонце знову сяяло. Аж Карла зазначила, що це рідкість. У Голландії завжди дощить. «Я написав учора дещо», – сказав Пауло, діставши із сумки зошит і прочитавши вголос. Вона не сказала, сподобалося їй чи ні. «А де море?» «Море було тут. Існує старе прислів'я. Бог створив світ, а голландці – Голландію. Тепер воно далеко. Ми не зможемо побачити вітряк і море за один день. Ні». Я не хочу бачити море. Навіть вітряк, річ, яка, гадаю, має захоплювати туристів, та я не належу до такого типу, як ти, певно, знаєш. І чому ти зразу не сказав? Я вже сита під зав'язку від цього маршруту, показуючи моїм іноземним друзям річ, яку навіть не використовують за призначенням, могли б лишитися в місті. І піти туди, де продають квитки на автобус, подумав він, але змовчав. «Усе потрібно робити вчасно». «Я раніше цього не казав, тому що...» І без жодної підготовки його історія вдалася. Карла тільки слухала, з полегшенням і занепокоєнням водночас. Чи не надто перебільшена його реакція? Паоло, що з ейфорії впадає в депресію, їй навпаки. Коли він закінчив усю розповідь, почувся краще. Дівчина вислухала його мовчки, їй надаючи оцінки не вважала, судячи з усього, що він викинув п'ять тисяч доларів у смітник у душовій. Вона не вважала його слабким, і сама думка про це дозволила йому почутися сильнішим. Нарешті під'їхали до вітряка, де група туристів слухала пояснення «Найстаріший стоїть у…» – назване до вимовляння, «Найвищий у…» – назване до вимовляння. Перемелювали кукурудзу, зерна кави, какао, виробляли олію, допомагали нашим мореплавцям великі дерев'яні дошки перетворювати на кораблі, завдяки чому ми й дісталися далеко, розширювали імперію. Пауло почув, що автобус сигналить про від'їзд, узяв Карлу за руку і попросив зараз же повернутися до міста. За два дні ні він... Ні інші туристи не подужають згадати, до чого служив той вітряк. Він подорожував не для того, щоб навчитися таких речей. На зворотнім шляху на одній із зупинок зайшла жінка. Наділа пов'язку контролер і почала питати у всіх квитки. Коли надійшла черга Паула, Карла задивилася кудись у бік. «У мене немає», – відповів він. «Я гадав, що це безплатно». Певна контролерка вже чула такі вибачення тисячу разів, бо у своїй відповіді, майже завченій, сказала, що Голландія, поза всяким сумнівом, дуже щедра, але тільки люди з дуже низьким інтелектуальним рівнем можуть думати, що тут і безплатний транспорт. Ви вже бачили таке десь у світі? Якщо ні? Ясно, що ні, але так само не бачив і... Він відчув, як Карла нишком тиснула його в бік і вирішив, що далі, без аргументів. Заплатив двадцятикратну вартість квитка, ще й був змушений витримати погляди інших пасажирів. Усі кальвіністи, поважні шанувальники порядку і усі без звички вчащати на дам та прилеглі квартали. Коли вони вийшли з автобуса, Павло почувся незатишно. «Чи не намагається нав'язати свою волю ця дівчина?» Завжди така гречна, але націлена за всяку ціну досягти свого. Чи тепер не час сказати «прощавай» і дати їй іти своєю дорогою?» Вони заледве познайомились і вже провели більше 24 годин разом, один при одному, ніби так і мало бути. Карла ніби прочитала його думки, тому що запросила піти з нею в агенцію, де вона збирається купити собі квиток до Непалу прямо з автобуса. Це була найбільш несамовита річ, яку він міг собі уявити. Так звана агенція була насправді мізерним кабінетом з єдиним працівником. Він представився як Ларс, якось там іще. Одне з цих прізвищ, яке не до запам'ятовування. Карла спитала, коли вирушає найближчий Magic Bus, саме так він називався. Завтра. У нас лишилося тільки два місця які, напевно, куплять. Якщо ж ні, дорогою хто-небудь зупинить і приєднається. Добре, принаймні у неї не буде часу підготуватися. А чи безпечно жінці їхати самій? Сумніваюся, що ви будете самі довше, ніж 24 години. Набагато раніше, ніж прибудете в Катманду, ви вже закохаєте в себе всіх пасажирів чоловічої статі. Ви й інші жінки, що подорожують самі. Найкумедніше, що Карла ніколи не думала про таку можливість. Вона втратила купу часу, шукаючи пару з-поміж зграю боягузливих хлопців, здатних пізнавати лише те, що вже знали. Для них навіть Латинська Америка вже мала бути небезпекою. Їм подобалося почуватися вільними, хоча насправді всі вони трималися за мамину спідницю. Вона зрозуміла – що Пауло намагався приховати своє хвилювання, і це її втішило. «Я хочу купити квиток туди». Потім подумаю про зворотній. «До Катманду?» Адже оцей Меджик бас робив кілька зупинок, збираючи чи висаджуючи пасажирів. Мюнхен, Афіни, Стамбул, Білград, Тегеран або Багдад. Залежно від шляху, який був відкритий. «До Катманду». «Вам не цікаво подивитись Індію. Пауло побачив, що Ларс і Карла фліртують. Ну і? Вона не була його коханою. Просто надавньою знайомою. Дівчиною милою. Але сторонньою. Скільки коштує квиток до Катманду? Сімдесят американських доларів. Сімдесят доларів? Щоб доїхати на інший край світу? Що ж це за автобус такий? Він не міг повірити почутому. Карла дістала гроші з-за пояса, і простягла агентові з подорожі. Ото Ларс заповнив квитанцію ресторанного типу. Без особливих деталей. Окрім імені, номера паспорта і пункту призначення. Тут же наставив печаток, що не означало нічого, геть нічого. Але надавали значу квитку. Простяг його Карлі разом з мапою маршруту. Гроші не повертаються в разі закритих кордонів. Природних катастроф збройних конфліктів, дорогою і подібних речей. Вона прекрасно розуміла. «Коли вирушає найближчий Меджік-бас?» – запитав Пауло, виходячи із своєї мовчанки та поганого настрою. «Коли-як? Ми не є регулярною транспортною лінією, як самі розумієте?» Тон Ларса був злегка ворожим. Так говорять до ідіотів. «Я це знаю, але ви не відповіли на моє запитання. У принципі...» Якщо все буде добре з мечик-басом Кортеса, він має прибути сюди за два тижні, відпочити і вирушити в нову подорож до кінця місяця. Але я нічого не можу гарантувати. Кортес, як і інші наші водії, він вимовив наші так, ніби це стосувалося якоїсь великої компанії, хоча сам щойно це заперечив. Ненавидять їздити завжди по тому самому маршруту. Вони – власники автобусів. І Кортес може обрати маршрут на Маракеш, наприклад, або на Кабул. Він постійно мені про це говорить». Карла попрощалася, метнувши смертоносний погляд на шведа. «Якби я не був настільки зайнятий, то запропонував би себе водієм для вас», сказав Ларс, відповідаючи на німе прощання Карли. «Так, ми могли б краще познайомитися». Супутник дівчини для нього не існував. «Ще буде можливість». «Коли повернуся, можемо піти випити кави і поговорити». І в цей момент Ларс, облишивши свій зверхній тон господаря світу, сказав дещо ніким не очікуване. Хто йде туди, зазвичай не повертається. Принаймні протягом найближчих двох або трьох років. Саме так кажуть водії. Викрадення? Напади? Нічого подібного. Катманду називають Шангріла. Райська долина – Після того, як ви призвичаєтеся до високогір'я, знайдете там усе, що треба в житті. Навряд чи матимете бажання повернутися, аби знову жити в місті. Разом із квитком він також дав іншу мапу з позначеними зупинками. Завтра об 11, без запізнення. Хто не з'явиться у цій годині, не буде допущений на посадку. А чи не рано? У вас буде купа часу виспатися в автобусі. Карла... Як людина наполеглива і впевнена, вирішила напередодні, під час зустрічі на дамі та подальших прогулянок, що Павлу необхідно було їхати з нею. Їй подобалася його компанія. Проте вони провели разом лише трохи більше 24 годин. Тож їй тепер навіть приємно було зрозуміти, що вона ніколи ним не захопиться, тому що вже починала відчувати щось особливе до бразильця. І треба було це швидко скінчити. Вважала, що не існувало нічого кращого, ніж пожити з кимось разом, аби чари розвіялися менше, як за тиждень. Якби ж це тривало, залишити в Амстердамі чоловіка, котрого вважала ідеальним, означало б зіпсувати поїздку постійними згадками про нього. І, якби і далі в її думках ріс образ ідеального чоловіка, вона б повернулася з півдороги, вони б одружилися, що зовсім не було в її планах на перевтілення, бо інакше він би вирушив у той далекий край, екзотичний, повний індіанців і з кобрами на вулицях повних міст. Хоча б вважала, що оця друга частина, певно, була легендою, однією з численних, що розповідали про його країну. Тому для неї Павло просто був певною людиною в певний час. Вона не мала жодного наміру перетворити свою подорож до Непалу на кошмар. Увесь час відмовлятися від пропозицій інших. Вона збиралася їхати, бо це справді була найнесамовитіша річ поза її межами. А вона була вихована майже без обмежень. Вона ніколи б не пішла по вулицях за крішнаїтами. Ніколи б не дозволила себе захопити купою індійських гуру, яких би зустріла і як єдина, чого вміли навчити – це звільнити свідомість. Ніби звільнена свідомість повністю звільнена, наближає когось до Бога. Після своїх перших, невдалих, спроб у цьому плані, тепер єдиним вважала прямий контакт із Божеством, якого вона боялася і якому поклонялася водночас. Усе, що її цікавило, самота і краса, прямий контакт із Богом. І... Насамперед, добряча відстань від світу, який надто добре знала і який більше її не цікавив. Чи не була вона за молодою, щоб діяти так, мати цей тип мислення? Карла завжди мала змінити ідею в майбутньому, але, як вони погодилися з Вілмою в кофішопі, рай, як його уявляють собі на заході, був незначний, нудний і плаский». Паоло і Карла сіли на вулиці в одному кафе, де подавали тільки бісквіти і каву. І нічого з усіх тих продуктів, що можна знайти в кофешопах. Обоє повернули обличчя до сонця. Один сонячний день після дощу. Свідомі того, що це блаженство мало зникнути з години на годину. Вони не обмінялися і словом після того, як вийшли з агентства подорожей, маленького кабінету. Який до того ж, подивував Карлу, вона сподівалася натрапити на щось професійніше. Отже, це, можливо, останній день, який ми проводимо разом ти їдеш на схід, а я на захід. На Майдані Пікаділля ти побачиш копію того, що й тут, з єдиною різницею, центр площі. Безперечно, статуя Меркурія набагато красивіше, ніж фалістичний символ Даму. Карла не знала. Але після розмови в агентстві він почав відчувати безмежне бажання супроводжувати її. Сказати краще, пізнати місця, куди можна з'їздити лише раз у житті. І все це за якісь 70 доларів. Він відкидав думку, що він починає закохуватися в дівчину поряд просто тому, що це ще не була справжня думка, ледве ймовірність. Він ніколи не захоплювався кимось, хто не мав би бажання відповісти на його кохання. Павло почав вивчати карту. Вони перевалили б через Альпи, проїхали б принаймні дві комуністичні країни, прибуло б у перший мусульманський край у його житті, про котрий стільки читав у зв'язку з дервішами, котрі крутилися, і танцювали, і зустрічалися з духами, що аж сходив на виставу однієї групи, яка перебувала в Бразилії і виступала в найменшому театрі міста. Усе, що тривалий час було лише інформацією з книжок, могло тепер перетворитися на дійсність. За 70 доларів у компанії людей з таким же духом пригод. Так, Майдан Пікаділі був лише круглою площею з людьми в барвистих одягах, що поросідалися довкруж, де поліція ніколи не застосовувала зброю пивні закривалися об одинадцятій ночі і звідти вирушали якісь екскурсії до історичних пам'яток або чогось іще в тому ж дусі. Кількома хвилинами тому він уже змінив думку. Пригода набагато цікавіша за площу. Стародавні казали, що зміни постійні й безперестанні, бо життя минає швидко. Якби речі не змінювалися, не було б усесвіту. Чи міг він, отже, так швидко змінити думку, багато почуттів рухаючись людським серцем, коли воно зважується присвятити себе духовному шляху. Це може бути гідна спонука, як от віра, любов до ближнього або милосердя, або ж просто чи страх самотності, цікавість чи бажання бути коханим. Ніщо з цього не важливо. Справжній духовний шлях сильніший від спонук, що привели нас на нього. Небагатьом випадає на нього ступити з любов'ю, дисципліною і гідністю. Настає мить, коли ми дивимося назад, пригадуємо початок нашої дороги і починаємо сміятися самі з себе. Ми були здатні рости, однак наші ноги пройшли дорогу з причин, які здавалися нам важливими, а насправді були геть мізерними. Ми спроможні поміняти напрямок у ту мить, коли це ставало дуже важливим. Любов Господа сильніша за причини, що привели нас до Нього. Паоло вірив у це з усією силою душі. Могутність Господа перебуває з нами щомиття. І треба відваги, щоб дозволити їй проявитися в думках, почуттях, подиху. Необхідна мужність, аби змінити думку, коли починаємо розуміти, що ми – просто інструменти Його волі, і саме Його волі маємо коритися. Я так відчуваю, що ти хочеш, аби я сказав так, бо вчора в Парадізо поставила пастку ти ненормальний. Завжди. Так, вона дуже хотіла, щоб він поїхав з нею, але, як кожна жінка, що знає спосіб мислення чоловіків, не могла цього визнати. Якби сказала, він відчув би себе підкорювачем або, що гірше, підкореним, а Пауло тепер уже збагнув усеньку гру. Назвавши це пасткою, відповідай на моє запитання хочеш, щоб я поїхав? Мені цілком байдуже. Будь ласка, поїдь, подумала вона про себе, не тому, що ти аж такий цікавий чоловік. Насправді швець за Генсі був значно більш наполегливий і рішучий. Але з тобою я почуваюся краще, і мене просто гордість пройняла, коли ти вирішив дослухатися до моєї ради. І зрештою врятував бозна кількість душ, не погодившись взяти героїн до Німеччини. «Байдуже? Це значить, що тобі все одно». «Отож, у такому разі, якщо я зараз підведуся, повернуся до агенції і куплю квиток, що лишився. Це не зробить тебе більш або менш щасливою». Вона поглянула на нього і всміхнулася. Сподівалась усмішкою сказати «все». Вона дуже рада, що Пауло супроводитиме її в мандрівці. Але просто не могла висловити цього. «Ти платиш за каву», – сказав він, підводячись. «Я вже купу грошей витратив сьогодні на штраф». Пауло прочитав усмішку на її губах, яка мало приховувала радість. Вона сказала перше, що спала на гадку. «Тут жінки завжди платять за себе. Ми не створені, як об'єкти пожадання. А тебе оштрафували, бо мене не послухав. Та все гаразд». Я й не хочу, аби ти мене слухав, і сьогодні я плачу. От нудна жінка, подумав Пауло, завжди має готову думку на все, хоча насправді був у захваті від її манери, що миті стверджувати свою незалежність. Поки вони поверталися до агенції, він запитав, чи вона й справді вірить, що можна доїхати до Непалу, такого далекого краю, заплативши так дешево за квиток. Кілька місяців тому я теж мала певні сумніви. Навіть коли побачила вирізку з оголошенням про автобуси в Індію, Непал, Афганістан. Завжди від 70 до 100 доларів, аж доки не прочитала в «Арку», такому альтернативному журналі, розповідь однієї людини, що поїхала і повернулася, і відчула безмежне бажання зробити те саме. Вона змовчала про те, що збиралася лише поїхати туди – а повернутися за багато років. Пауло могла не сподобатися ідея вертатися самому через тисячі кілометрів, що їх віддаляли від пункту призначення. Тож мала пристосуватися до цього. Жити – це пристосовуватись. Для вас читала Костенко Анастасія. Підписуйтесь, ставте вподобайку, підтримуйте наш канал. Це допомагає нам створювати більше аудіокниг українською мовою. Дякую вам і слава Україні!